Esaila zurekin pantzo hirigaraai eta euskara zitaike eman frantsaren einan uztaritzen ere. Egiko Kontseiluaak hartu gure hizkuntza ere ofizial egiteko diriberua eta hori kondenatu du hauko auzitegiak akzo. Hal ere Frantses estadua dela ferrauntan galtzaile garen daugu Irmakot hautritxiaka. Meagitzeko airaportuko zuzendaria kesu, kesu errantzeko pilotuen kontra beriziki. Airaportuak ainitz galdu duelako zeintzineko hilabeteetan, zuten greba mogimenduaren gatik, ogoita amarmila pidailari gutiago, parmen, gaza. Eta ezperletako potioka feria Hitz, atzo, kabala eta tratu guti, bigarren egununen baitan kondatzen dutantoratzeileka, feria hori hobeki iragaiteko. Eta Zerrado Montalekin hilagaren nagatialin. Aro hitxan, eh, goizuntan aterri balimada bizigita patua da, eta ratxalde untan, belanoak lehertuko dia, euri aurlaka atxaldean hastapenean eta hastirirea buruz, euri askarra guatka eta hastiri untan, irurgoita markilometrorenean ere ufatuko du, aizak, aro, txarra beraz, gaurko! Eta lehenik jandarmek atzu arrastatu lau gazteak pauen direla beti, Bayonako Aitz Agire Barrena eta Teo Salamon, etxasuko Jean-François Magis eta Arrosako Alex Feldman. Pariseko antiterrorista zerbitzuek udeatulik, paueko jandarmelian galdezketatuak dira, 2008an, bigerren etxe batzuen retziaz egiten den inkestaren dosierian, bereziki aieran eta etxasun gertatu zirenak. Ea txe eta intzina mogimendua berzaleen za, operazionek kutsu politiko nabarmena du, gazteria abertzalearen kriminalizatzeko ajmo argiarekin ere bana, olako eraso zapal, zapal zailek eta muntai polizialek gaurko egoeran ez dutela tokirik argiki adirazten dute ea tse bai eta haintzinak. Nikola Bono Mezonen kontrakko deia usia urriaren amabitik ogoita iruru atiraganen da anje ko ausitegian zazpierien bizia laburzea zakusatua, lehen zian jasko eka inian paueko asixetan xulitua izan zen Nikola Bonomezon, somaitegun berantago dei egin zuen eta beraz, afera berriz aztertua izanen da anzen erramezala elduden lagazkenian Galcea ezta ustaitzeko errikuetxearen, baizik eta franziaren, ala uste du hiv machikot ustaitzeko autetxiak ausitikia kartu duen edabakiaren ondotik atzo, joan den eka inian batakizue ustaitzeko erriak deliberatu zuela euskara ofiziala izan lehen zela bere egian, hain berian, baina su prefetak epaitegi administratibora tera mantzuan erabakia, orta azgain abenduaren amaseian iragantzen auzian, txosten egile ofizialak, ustaitzeko etxearen aldeko iritzia mantzuan lehenik, eta biara epailearen alde jarri zen epaitegiaren argidura sohtuz. Ustaitzeko autetsia den, if masikoten jardokipena. Al, gure apostoazen berakunde demokratiko edo eh, barizko demokratiko batean parte hartzen parte hartzengo uh, lehean boskat batemindura sentiporam uh, bat jertan eskutza ezkubide konartzea eta beraz uh, eskonta ofiziala hilagatu Eta hori ikusi dugu, azkenan estatuak nazioarteko testuekin ez duela bat ere bat egiten, eta beti bere ziborgari begira egiten dira. Eta sorpresa, beren pro prozedura osua ikusi gita bai, edabatik dugu zerbait, eta alde batetik hori eta epaitegian bertan lortu dugu lurrik eratikibar bentzat zortzen. Eta nolabait, derrera hori ez, kontraerrana, ba, egun batetik bestera horrek eslatzen du, bera ere estatu honek, badura arazo bat izkuntza eskubidean inguruan, Eta ez dela normala, Europa mailan uh, estatu bakarrenetakoa izaitia hizkuntza bakarra honak zabidea estatuan, diakinez hizkuntza erzkidigoan itz uh, bagitzen abarnean ustaitzeko haute txia den, if masikot mintzo, amostegun barne ustaitzeko erriari, erabaki horren arrazoin zehatzak emanak izan entzasko eta erriak badurai bi hilabeteko EPA errekurtso baten pausatzeko kontseiduak igurikatuko ditu deliberuaren arrazoinak eta ondotik kusiko du, zer egiten duen zer nahi gisa, zerriko etxetik aterako diren dokumentu guziak elebidun izaiten segituko dutela erran daukute lan gabesiaren ezenbakiak atera dira, ez da departamentoen emendatu azaruan bezala berdintxu abenduan 8 ameka milako bat lan gabe A kategorian, 8 epehortan bat ere lan egin ez zuten kategorian orotara turte guzian irumila iru gehiago dira euneko bosterdiko emendaketa, frantzia osoan bost milion berriontea emezorzi mila jende abenduan haintzineko hilabitean baino berroita bat milako bat gehiago Urte komplikatua izan da, 2000 eta hamalaua miritzeko airaportuaren zat, trafikoa paldu da, eta airaportuko zuzendariak hitz uh, zorotzak izan ditu, agiantzen egunian uh, atzo, bereziki, air franzeko pilotuen kontra, greba luzia egin baitzuten jaz. Aurten galdu pidailariak errekuperatzia espero dute, eta egaldi berri batzu ere aurre ikusten dituzte intzarrita. Euneko hiruko apaltze bat izan du biarritzeko aireportuko trafikoak bimila tamalauean. Milioi bat bidaiariren kopuruak ainditzen segitzen badu ere, ogoi tamar mila bidaiari galdudira jasko urtean. Horrek, urtea zaildu du aireportuarentzat eta didiejise zuzendaria gogor mintzatu da pilotuen grebaren kontra eta politikarien kontra ere engaiamendu eskasiagatik. Zergatik, egin duen diskurtso, zorrotzori galdegin diogu ondotik. Didiejise? Non, je pense pas horreta dira nomenpropo, je pense que je di deshozko que peu de gens osent dire je crois que il euh, faut qu'on fasse ce constat que une euh, somme que des bonnes volontés les unes à côté des autres mais faire travailler ces bonnes volontés ensemble dans un même objectif sur un même cap ça pourrait donner ça ça Il merkatuak aipatu ditu adibidez aireportuko zuzendariak elgarrekin definitu behar baitira merkatu horiek eta estrategia bat martxan ezarri Michel Venak biharitzeko auzapesak aireportuko zuzendariaren hitzak arindu nahi izan ditu eta 2014ko emaitza estela hain txarra esplikatu dugu milion de passagers, ce qui est vraiment un, un bon score, d'autant plus qu'il y a eu quand même pendant trois semaines la grève des pilotes qui nous a fait perdre un nombre très très important de passagers donc c'est un résultat qui est un résultat extrêmement correct. 2000 amabostari begira. begira, amar linea berri dekiko dira biarritzeko aireportuan horietan denak salatu ez badituzte ere, oraindik negoziaketetan baitira, linea bat inglaterrara, beste bat irlandara, bisuitzara eta beste bat marseillara. Eta bestalde, nieritzetik ondarrabirat goazen, ondarrabikoa iraportuko irurugoi langilek jakinara dute otxailaren amekatik busturat edo agurilerat ogoita bi greba egun eginen dituztela, Espainiako airaportuak udeatzen dituen ANA agentzia publikoaren euneko berroita behatzia, privatizatzia erabaki du Espainiol gobernuak langilek diote, kapital privatuak iraportua eta lan postuen geroa iriskutan jarri dis-toi là Autobide salia ez da hotxailaren lehenian emendatuko ala ipaktua izan zen bezala, lantalde bat alida ikertzen, autobideak kudeartzen dituzten sozietaten geroa, eta unek bere txostena burulatu arte ez da alaketarik izanen, lantaldea oalida ikusten, gobernuak sozietateli su kontratuak araberituko dituen, ala estatuak berak duen hartuko autobiden kudeantza, dena den momentoko zehulik, hotxailaren lehenian emendaketarik emendak ez ez eh, Autobidea pagatzean Michel Aliomarrik Polemika xortzen Europako parlamentuan Giza eskubideen munduko egoeraz Txostena orkestua izan da Michel Aliomarri Arabia penintzula arekilako Adiskidantzat aldearen da Eta eskualde hortako erialdeak Nahiditu zaindu dosirian txalatzen da Nola Kuwait eta Arabia Sauditan badela beti iltzeko kondena eta gerota jende gehiago iltzen dituztela. Arabia Sauditan irurugoite emeitzi iltze izan zen 2008a dibidez. Eta Michel Alio-Marrik nahizituen bi resuma horiek zerrenda beltzatik kendu. Hortako gehi gerribat pausatu du. Urrugian, tulon eratu joan eintzin Bayonak zonbaite berri emana izan ditu eh, Manu merren, bere presidentaren Bidez, lehenik Trebeza ilen talia ondituko dutela Bi gizonekin Simone Santa Maria Argentinara Alde taktiko eta esatudu latuko dena eta beste gizomatoraino Bai estatu gabea, prestak eta fizikoa esatudu latuko dena Eta sponsor berri bat ere haipatu du Manu man, merrenek Bayonak, bera torriana edamanen duena hiru partidaz, ez ikia ipatzen ginduen bezala edo jorlaritza edo bazk countryrekin agertuko, bainan poliziaren aldeko promozione batekin, poliziaren mutuela MGP, bere logo xuri, gorri eta urdinarekin okalendute uidu partidaz abirroneko rugbilariak espeletako potioka feria hainbat itxa, lehen egun untan atzo, potioka eta tratulant guti eta traturaino gutiago potioken feria egun segituko da espeletan, merkatu Estalian kabale motainit zikus gai, zaldiak bainan ere txalde eta koaberitipiak, atxaldeeko bostontan pilota partida 2.30an, biel eta laskano etxe berri eta eskuraren kontra, hau da afixa, eta bestalde animale eta zgain, merkatu plazan zerrena erosteko aukera izanen da, berroita amarba txaltzaide izanen baitira, trezneria, jaunzi eta ekoizpen. Eta goazen subietarat oraino. Zubietako giruan gira, badakizue jauterien garaian girela eta atzo, Zubietako jauteriorien gaindi biligira jualdun hauek erakustelat emeiten duten bezala eta zuek harango, ango giruan txartu nahi baduzie, segi gure, onda isola saioa, marienizekin, e, guerditaik, goiti eta charlot gure, erreportai laliarekin, jonen gira Zubieta da. Eta azken izbat edo itzordubat e, gazte kutsekin nahi nahiko edo Ez dutena, piritz, porrox eta marimototx, ço mikmak, txikia ikusgarri berriarikin, izpura da, teldu, direla, hastezkenuntan, achaluntan, xeyontan, eta xartzea zaspiudutan, tokian edo... Sartziak e, atxikitzeko tukiak dira Garazia Amikuse eta Sibiroko gau eskolak e, Bostu onta nashiko da Bestalde esaltzia lekien berian Izpuran a, intzinetik sartelak Ertu ez dituzten entzat Pirich Pohotx eta Marimo Toxbas Izpuran gaur seiontaik goiti Goizberri Seioarekin segitzen dugu zueken Kristof eta batietan Azioarteko aktualitateari beako bat orai Eta Libian hotel batian Gertatu atentadu batek Ama irudiende hilditu Tripoliko luxusko hotel batean iraganda atzogoizian, lehenik kampuantzen autobat zahpat, zapartara dute gero hotelian sartu dira eta tiroka hasi, eta ondutik polizia sartu delarik, bostekin zailek, beren buruak zapartara zidituzte, sortzi zaindari talangile eta bostekin zaileak hildira, estatu islamikoak egintza beregain hartu badu ere, autoritatek beste bertsione bat badukete, kalifa haftarra, kadafiren garaiko general oiak zuzendu lukeela egintza eta unek, intsikuritatean haidu gula txiki tripulin diote, diakimeerda poderean den Omar Alasi zi hotelian ziteiken atzo eta ies egin ahali izan lukeela diote, ortako autoritateak pentsatzen dute Alasi renkontrako atakabat ziteikela kalifa haftarak antolatua. Mexikoko prokuradorren nagusiak baieztatu ez tatu du desagertu behoitairu ikasleak erailak izan zirela. Frogek argiki edakusten dute gaztean gorputzak hilondotik egezituzte la erribateko batian batean, prokuradorearen eganetan ikasleen sinidainitzek eta Mexikoko gizartearen zati batek ez dute bertxe sinesten eta ameka manifestaldi egin ituzte gazteak desagertu zirenetik. Gazari laguntzeko programa eten dute diru faltagatik. Unroak edo ekialde urbileko palestinari eslarien laguntzeko nazio batuen agentziak gelditu ditu Gazako familiek berreera ikuntzarako emaiten diru laguntzak emailek ztutelako manatu dirua ekarri, jaskurian Gazako berreera ikitzeko bost mila dolar manatu zituzten, familienzat horitatik sazpie eun taogoi izan behar ziren eta bakarrik eun ta ta ama bost miliun bildu itu une joaka ekonomia osatu du gobernua grezian Alexis Tsiprasek Amar ministro bakarik dena gizona, kihiru ministerio izanen dira, erri ekonomia eta fin finantza politiken gidatzeko, anhel gresiar independenteak alerti eskuintiagarekin ausatudu Siriza ezkerriko taldeak gobernu koalizioa, gehiengo nagusiaren ukaiteko, eta uztartze horren truke, panoska menos anheleko buruzagia izanen da gresiako defensa ministro, Sirizakoa esten kide bakara zifrazen gobernuan.